Pozdrav, pozdrav! Ja sam Ana. A ja sam Leon. A vi slušate Pozes, podcast Eurosong Haiera. Treću sezonu. Desetu epizodu. U kojoj pričamo o najboljim pjesmama srpskog, norveškog i litvanskog predizbora. Slušamo se! Kao i uvijek počinjemo epizodu s vijestima, tako da, Ana, imaš čast, kao i uvijek. Počnimo, onda, Leone s prvom vijesti. U Australiji je u subotu pobjedu na šovu Australia The Size 2020. odnjela Montaigne s pjesmom Don't Break Me, odnosno Treat You Better, odnosno Tears of Gold, kao što smo pričali prošloga tjedna. Također, druga plasirana predstavnica Australije Seoriosnog 2016. Dami Im, omiljena među fanovima, najavila je svoje sudjelovanje na sljedećem australskom predizboru. U drugom polufinalu Švedskog Melodifestivale na pobjednice su Ana Bergendal s pjesmom Kingdom Come i Dotter s pjesmom Bulletproof. Scenski nastup osmislila Raven 2017. na slovenskom predizboru, dok su u Second Chance Show prošli Paul Ray te Mendez featuring Alvaro Estrella. U nadolazećem trećem polufinalu od poznatih imena prvenstveno se ističe favorit Mariet. zatim Albin Jon Sen, poznat iz prethodnih natjecanja i prošlogodišnji finalist Mohombi, koji je već suriđivao s umjetnicima poput Nair i Pitbola u pjesmi Suave Mente i Nicole Scherzinger u pjesmi Coconut Tree. Malo manje poznata. To je to. A, idemo dalje s u polufinalu Norveškog melodiji Grand Prixa Liza Vasiljeva pobijedila je s pjesmom I am Gay kao Leone, što smo mi i predvidjeli u prošlo tjednoj emisiji. Sada je kompletirano Norveško finale i kao što smo najavili i držimo se svojih obećanja, danas ćemo pričati o ovim pjesmama. <laughs> Od drugih vijesti iz Norveške treba istaknuti da je Norveška postala prva skandinavska zemlja koja se odrekla televotinga i u potpunosti prebacila na glasanje online. Destini Čukunjere je pobjedila je na malteškom X-faktoru i predstavlja će maltu novogodišnjem eurosongu u Rotterdamu. Podsjetimo Destiny je 2015. pobjedila na dječjem eurosongu s pjesmom Not My Soul, a njena pjesma za ovogodišnji eurosong bit će objavljena naknadno. Na Islandu su prošle subote svoje mjesto u finalu Sungva Kepnina osigurali Dima s pjesmom Al Murkvi i Isoldt i Helga s pjesmom Klukan Tifar. U subotu je bilo i finale velikog festivala di Sanremo koji je uspješno proslavio svoju 70. obljetnicu. Pobjedu je odnio od Diodato s pjesmom Fire rumore najbolje prevedeno kao Podignimo buku, ne kao rumor hazard, kao to sam ja rekao prošli tjedan. Također osvojio nagradu kritičara Mija Martini i nagradu novinara Ručo Dalla. A također treba istaknuti da je dio dato potvrdio i da će predstavljati Italiju na Eurosongu. Tako smo dobili 8, odnosno 8 od 41. predstavnika ove godine. Njemačka nacionalna televizija potvrdila je s pomoću dvojezičnog videa s Barbarom Schoeneberger u glavnoj ulozi da će odabrati svog predstavnika internim putem. Predstavnik Češke, Benny Kristo najavio revamp pjesme Kemama koji bi se trebao snimati u Keniji. Belgijski Hoover fonik objavit će svoju pjesmu u ponedjeljak 17.2. Iz Rumunjske dolaze vijesti o predstavnici Roxen koja će u preoblikovanom nacionalnom finalu pjevati pet pjesama, od kojih će jedna biti odabrana kao predstavnica. Ove pjesme bit će objavljene 21.2. I za kraj, ciparski predstavnik Sandro Nikolas objavio je ime svoje pjesme. Running! Počet ćemo prvo sa gorkim okusom u ustima. Nemo to i uvoda, ali nema veze. Ostaćemo pri tome od ove uh, tri države koje ćemo danas proći. Počet ćemo s onom koja nam zapravo, na koja nas je najviše razočarala. Nije da smo imali velika očekivanja od Litve, govorimo o Litvi, ali da nismo ni sretni s priloženim, to je definitivno to. Leone, što negoduješ? Za sad još ništa, negoduješ kad čujemo pjesme. Evo, možeš ih najaviti sve tri. Hvala zinovome. Na trećem mjestu našla se Kaira s pjesmom Alligator. Na drugom mjestu našla, našli su nam Sad s pjesmom On Fire. I na prvom mjestu Monika Marija, If I Leave. I'm an alligator I'll be you gladiater Poslušali smo naš top 3 iz Litve. Kao i prošlog tjedna Armenija. Litva nas nije oduševila zato smo je stavili na prvo mjesto da ju maknemo z dnevnog reda. Na trećem mjestu uh, alligator uh, ne, bi, ne bi ih ja svrstavao sad prvo, drugo treće, Jednostavno je onako aligator. top 3. Top 3 <laughs> Alligator. <laughs> <laughs> Alligator by k um, Mi se Mi se nije svidio Iz razloga što jednostavno je pre creepy pre, To je moj jedini razlog Jedini razon ovako um, Kad ja gledam tu ženu Da je malo oskudnije pozornica osjetljena znači ja bi se bojio te žene fakat, fakat jako scary izgleda i ne dopada mi se u tom kontekstu kao hmm, Eurosong, ona šalje neku cool poruku, ali previše se fura na Jokera. Ako je mogla na oskarima proći, može i na Eurosong. Ali baš i nije, što ono Oscar ima dobro. E, sam moj glumac je glavni prošao. Ali, nema vedno nečemu o tome sad. Meni je, meni je dobra pjesma, Zanimljivo, Imaš nešto gleda, imam osjećaj da smo mi u ove tri pjesme birali što nam se najviše svila na pozornici. Jer su oni svi imali neku tu koreografiju, scenografiju, kostimografiju koja je do, doprina tome da nekako se usuglasimo da smo njih izabrali u top 3 ali. E. <laughs> Uh, Alligator je bio najupečatljiviji, definitivno, yeah, yeah, yeah. upravo zbog te švinke Jokera, ali to nije to sada, sad je to kao aktualno ili šta, ne znam, ha, mislim. Hajmo reći, U, i Australije isto taj neki clown nešto pomeno. Da, malo se brinem šta je s tim clownovima. To je sad moda, to je trend. No, Tako no, no me gusta, dobro uh, slična priča i za naše drugo mjesto The Rupi on Fire ja, um, aj, aj ti sad potpuniti ja ću kasnije <laughs> <laughs> nemam puno to ništa ni reći kažem, eto toliko je to čudno izgledalo na pozornici da je jednostavno ostalo pamtljivo sad kome se sviđa ako mene prosudite sami pjesma sama po sebi ne znam pjesmu ali samo znam tu njegovu mimiku njegove pokrete što je on izvodio na pozornici, vrlo je čudno, vrlo je čudno, tako da preporučam da pogledate sami jer pjesma kao pjesma sam zvuk neće vam puno reći, ali to, to je sve što imam za reći. Ne, ovo što sam ja sad rekao prije šta dvije minute kad smo slušali pjesmu ponovno znači doslovno pjesma hipnotizira ja slušam i gledam i ne mogu prestat gledat znači oči, oči su sada, mi se gledaš, ne oči su sada, mi se zaledile je. ono malte ne u jednu točku pjesma ide u pozadin i gledam ja da se svašta nešto dešava na pozornici malo čak i čudno malo više čudno ali pjesma mi, i dalje mi odzvanja u glavi Svarno? da i dalje imam tu tu, tu melodiju, te, te pip, pip, pip tonove, a eto prvo mjesto, sad uopće više ne, iako smo poslušali cijelu minutu i poslušali, uopće mi više nije u glavi prvo mjesto. Ajde ti, šta imaš da već još drugo drugoj, ništa? Ne, malo Prvo. na prvoj, pa ništa, to smo rekli da nas malo poćeša, da je išla na neki country stil. ali to je to, <laughs> to je to jedino što se sješao, sad, u, u pjesmi punom. U početku ne, bio krubni pa. kadar na tu haljinu, da uh, nije mi bilo ništa, ja sam tek negdje od polovice, to je stavio nakon minute se nekakav country tu progurao i onda smo vidjeli čizme i osobe u pozadini u razno raznim kostimima i tako razni zvukovi su se počeli javljati, prvenstveno mislim sad tu na tu, ajde, country uh, Ma, foru ima prizvuk neki, ne možeš reći da ne i meni je po meni, a čini mi se da i po tebi a, Naj, ovo najkvalitetnija pjesma koju smo mi čuli u Litvi I to možda ka? nije tako, možda se vi ne slažete s nama, mi, eto tako smo to Mirna se definitivno ne slaže s nama. Nemoj mi Ne Nemoj mi uspomljati ne, uspomlja. Ali s druge strane ona je dobro ocijenila alligatora, odnosno aligatora tako da neka i, je i dobro I ono isto, da, zapravo oni su tu možda i zahvaljujući njoj fuego <laughs> Dobro, eto ali, Ne možemo se puno buniti jer jednostavno ne možemo reći da smo imali neki odličan izbor između ovih osam pjesma, tako da odradili smo ovo. Excellentno. Možemo na iduću zemlju, a to će biti Norveška. U Norveško smo izdvojili naš top 4. Tu se na četvrtom mjestu našla Ulrike Brandstorp i njena pjesma Attention. Pa poslušajmo. I fool myself Just to make you happy And when I do, it's all the same to you bila favorit. Uh, sad kad smo ju ponovo poslušali, ja sam dala tri prvi put. I sad sam se malo više fokusirala na samu pjesmu i na samu nju. Ona ima odličan glas. Ja stvarno moram reći da ona ima odličan glas. I da jednostavno nisam htjela ni trepnuti dok sam nju gledala i slušala. Ovaj, predivna mi je na pozornici. I stvarno mi se pjesma... Ne mogu reći... A sviđa mi se. Sviđa mi se jednostavno pjesma. Ali nisam to dobila na prvu, što mi je žao. Možda nisam u tom trenutku bila toliko obuzeta za tom pjesmom, ali... Eto. Sad mi se sviđa. Ispravljam svoju odluku i ocjenu ako mogu, ali ne moram, ali... Nema veze. Nema veze. Našlo nam se u top 4, to je dovoljno. Vidim zašto je favorit. Da li je moj osobni favorit? Vjerojatno nije, ne, ali i da pobjedi. To je stvarno, vidim zašto ljudi vole ovu pjesmu, definitivno. Leone, Dialog. I meni se pjesma sviđa, nisam, nisam htio sad previše forsirati to da je favorit, htio sam, zato ti nisam prvi ništa ni govorio, rekao pustit ću da reagiraš sama na pjesmu, onda sam ti kasnije, nakon što smo prvo poslušali, rekao da je favorit, tek toliko da, da onak stekneš dojam o tome što se tu bira, što se gleda, jer ako čujete naše prvo mjesto sve ću biti jasno, <laughs> uh, ali nisam htio isto tako... Iz, um, izostaviti njenu pjesmu, jer stvarno je kvalitetna pjesma dobra je, i svi stvarno pričaju o njoj i ne, ne, na, nadam se da će pobediti, nekako dobijam već nekakve te vibre pobjednika ko što sam dobio i od Montaigne, ko što sam dobio od Samantine, ali neću ništa reći, fingers crossed za naše prvo mjesto, ali nam da se to neće dogoditi, nema veze. A, zadovoljen sam s pjesmom, stvarno je jako, jako, jako dobar glas žena ima i to je bila izvedba Uživo, tako da znamo da će se to moći ponoviti u finalu. I da, dosta lijepe riječi, ljepa poruka. Divna je pjesma. Tako da, drago mi je da je u našem vrhu. Neovisno tome na koje mjesto će završiti, vjerojatno pobedi. Ali, dobro, okay. idemo, idemo na naše treće mjesto. Može. Na trećem mjestu nalazi se Kristin Hussoj. Pray for me he's out of this kind of My mama's been one me I don't care he's taking all of he's out of this world. Says that I'm his kind of My mama's been one me It's the best kind of insanity. Yeah, somebody pray for me Somebody pray. Čuli smo Kristin i Pray for me i moram reći da sam jako zadovoljan sa scenskim nastupom koji je jednostavan i dobar istovremeno i jako lijepo izvedeni pjezači vokali, jako lijepo izveden scenski nastup, može to i bolje, posebno ako sad i već napred ovo finale imala, ja mislim 2-3 tjedna, to jest 21 sad će biti tri, zapravo ovaj vikend, da imala vremena da to uvježba i da to sve izgleda puno bolje u finale, u, u finalu, u finalu za pobjedu, dakle, da oduševi. Sad se još smiješ, sad me, nećeš me više pušta da griješim, dobro je, sad imam, imam kontrolu. Um, to će izgledat super u finalu, ja mislim, isto kao i što pjesma već sada zvuči, ne treba se tu ništa previše raditi, tako da ja... Uh, tu završavam i ti počinješ. Ovdje ja počinjem. Uh, ona je moj favorit od svih pjesama koje smo čuli. Našla se na našem trećem mjestu, ali moj osobni favorit. Evo. A zašto ti je to favorit? Hvala Leonu na pitanju. <laughs> Bilo vrlo prirodno. Dobro da? <laughs> Nejednostavno. Složila bi se sa svime time što si ti rekao. Uh, how convenient how convenient of course you and me always agree <laughs> Ne. ali <laughs> <laughs> Do ali uh, ne da mislim može taj ona scenski nastup uh, poboljšati imam drugči glas jednostavno mi uh, ima nego ulrike ali uh, meni je pjesmu u ovu izvedbala vrhunski pjesma, ne, meni je odlično izvela ovu pjesmu. Vidim, Leon tu radi grimase, ne možemo ovako raditi, ne, šta ne, izgubila sam svoju nip. Ovaj. Ima to, opet, ima nešto što će ljudi pamtiti, ima taj, mm, to što se tebi ne sviđa, ne, to... nisam rekao da mi se to ne sviđa, ja kažem da je sve što mi je, što mi je nakon što je pjesma završila, to je sve što mi je ostalo, nisam rekao da je to loše. Nego kad smo završili s pjesmom ti si vidjela kako je išlo, ja sam ti samo to odpijela jer sam to jedino i zapamtio cijele pjesme. Dobro je, ali to opet je veći, ono, puno više nego što zapamtiš od nekih drugih pjesama, tako da to je isto u redu. Što se mene tiče, ona je meni odlično ovo izvela, na pozornici, ok, možemo napredovati, ali je... U redu. Glas ima, stas ima, ima to. Mm, ima to pljeskanje u jednom dijelu i to je to. Meni je, meni je pjesma odlično, tako da. Idemo dalje. Na drugom mjestu nalazi se Magnus Boken s pjesmom Over the Sea. Might be better and it might be wrong. Will we ever bio Magnus. Uh, pjesma je zadovoljavajuća za druge mjesto. Meni se sviđa pjesma. Uh, negdje u komentarima dok smo čitali, dok sam ja barem čitala, uh, spomenalo se da ima sličnosti sa The Greatest Showman i ima i u samoj pjesmi kako je napisana i kako je izvedena i sa možda tom cijelom vibrom i cijelim tim stilom koji su oni donijeli u svojim uh, u svojoj toj uh, i u cijelo to i svoj izvedbi taj štih što su donjali podsjeća na to vrlo nekako moćna pjesma. I zanimljivo je i gledat meni to na pozornici, nema tu neke posebne radnje. Ali, ali, ali... Samo da se umacim na sekundu. Moj. Stvarno, stvarno ti paše gledat. Već šest minuta bolji u to. Uopće nije bilo tona. Znači, samo si razmišljala kako, kako bi počela. Samo gledaš. Znači, ja, ja, ja, ja tu sjedim, pijem kavu. enak nije mi jasno što se događa ovdje. Pokušavaš počet. Ne ide, ne ide. Kažeš, tradicionalno su obučeni. Tradicionalno u stilu 20. Ja bih rekao 30 možda ako zaklopimo jedno oko. Isto tako, završila. Pijesma. Isto o, da, tako Pitala si me Oprosti da, da mi ovo zvuči tradicionalno norveški Znači Plešu river dance Maltene Na muzikicu s violinama Ako to nije irsko Onda ne znam šta je Ali Da malo me vuku i na piki blinders A jel A Ali to je UK Ali dobro Ne, baš mi norveški Vrlo norveški Pan Pan sjever na europski to, to ćemo tako ne, nazvati. Sjevernoj. Baš mi, mi možete ih sjevernog. Ja ne mogu prostiti stvarno. Pjesma je dobra. Nemojte nikri usklatiti. Total. To. Ja ću se složiti tu, stvarno, pjesma je stvarno dobra, ima tu nekakvu moćno znači ima jačinu i zbog toga nam se svidjela. Mislim da smo se oko nje, što se oci tiče, svi otprilike složili uh, sa četvorkama i trojkama, uh, to je većina tu su to bile četvorke. Tako da drago mi je da smo se tu suglasili uh, i to nas zapravo ostavlja na korak od prvog mjesta na kojem se nalazi. Ana? Uh... Tvoja omiljena, Rayleigh, s pjesmom Wild. Baby, swing your body, body round and round. like a lion, like a lion. Chase the fire the sun like a all the way to sun. swing your body, body round and round. like a lion, like a lion. Chase the fire till the sun goes Prvo mjesto, Really, Wild! Drago mi je da je da je uspjela dogurati do prvog mjesta. Drago mi je da, da su i drugi primijetili ovaj energiju koju ova pjesma. Mislim da se nas dovoljno izmantirao s tom pjesmom da je toliko lama svima ušla uho da jednostavno nismo mogli drupčije ocjeniti. Shake your body body round and round. Um, tu ima jako puno pozitivnih faktora jako bi puno toga moglo reći si od platenice, od plesa, od melodije, od. Um, svega. Ovo je tipična pjesma za eurosom kako bi mm, tradicionalna norveška <laughs> tradicionalna norveška uh, pjesma še, ovaj, ne, ne, ne znam di bi sa ovim uh, tropskim životinjama koje ona navodi u pjesmi jedino što bi se, što bi se trebalo osvrnuti kao što si ti uh, malo prije spomenula jesu riječi odnosno konkretno početak pjesme da, samo taj Prva dva stiha, jednostavno su... Ne, je... Bodu, bodu oko, u uho. Uho, definitivno, bodu uho nas su isto. Ja se sjećam kad smo prvi put upalili pjesmu, prvo smo to čuli, onako... Molim. Uh, imamo zato jednu lijepu paralelu koju možemo povući sa švedskom iz 2011. Dakle, da pojasnimo. Uh, people tell me I'm a fish. Out of water, I don't fit Ok, ona se, ajmo reći, spasila U drugom da, da, da, da. stihu Dok Erik sade Stop, don't say that it's impossible Because I know it's possible Nije uh -huh. se baš tu spasni uh -huh. definitivno, ne, definitivno ne Wild Neće pobjediti <laughs> To... Mirio si se, si se pomirio, jesi da si se pomirio? Nisam se pomirio s tim, sad kažem da jesam, ali kad dođe to finale ja ću gledat kako ta njezina letvica pada dolje, neće dobivati dovoljno glasova. Ali ja sam našao pjesmu koju mogu slušati još ne znam koliko dugo, koja zapravo zvuči i ko fuego, i ko replay. Ono što ti se sviđa. Sviđa mi se. I za tog stojim i drago mi je da je to di je a sada ti reciš što ti vidiš u ovoj pjesmi ako išta osim mojeg favori... favoritizma favorizma samo stani moje, mil, moje mil... Ne, ne, okay, miljenica tvoje miljenica. tako. Možda. ok, dobro, vidim da si se malo spleo već ako ja na prošloj pjesmi ali dobro Ove, neću puno ni dodavati jer to je tva pjesma ja se slažem sa puno toga što si ti rekao Super mi je pjesma. Nisam toliko zaljubljena u nju i pjesmu koti, ti, ali definitivno mi je draga. Ja sam joj je dala vrlo visoke bodove, tako da nema se puno tu na na tvoju cjelokupnu kritiku. Nije to ni kritike, samo pohvalu za pohvala, ovu pjesmu. Pohvala, pohvala. Za pjesmu, može da, ovaj, tako da, mislim da smo u lijepom tonu završili Norvešku. Hoćemo li dalje? Idemo na treću zemlju koja nam je ostala danas, a to je treća i posljednja, to je Srbija tako nas je u Srbiji opet najveći broj ocjenjivao pjesme ima i najveći broj pjesama tako da nije bilo baš jednostavno za sve no uspjeli smo počnimo sa naših top 5 u Srbiji s obzirom na broj pjesama, malo smo povećali taj broj tako da na petom mjestu našao nam se cvet sa prokletija ja ću to reći sa zagrobačkim naglaskom a, koju nam Izvodi Bane Moišević si Paneta, ovo je još njegova jedna u nizu predivnih pjesma. Ja sam njegov veliki fan, tako da ova pjesma mi se uklapa u njegov cijelokupni opus i to mi odiše njime. Ja jednostavno ne mogu, dala sam mu visoku ocjenu, bez obzira što mislim da ovo možda i nije pjesma za eurosong i što bi trebalo predstavljati na Euroviziji, ali jednostavno sam njegov veliki fan da i ne mogu objektivno procjenjivati pjesmu. Ja sve njegove pjesme jako volim i ovo je samo... Jedna u nizu, jednostavno. Bane, go for it. <laughs> a čuj, ja sam fan Ivane Jordan, pa ona nije u top pet. <laughs> Iako si se ti trudio da bude, tako da... Ona je dobila peticu od tebe. Čistu, ali ali bojem ali... se da joj nije pomoglo. nije pomoglo. Ali, Ivana Jordan, Ivana Jordan, a ova pjesma... Malo smo raspravljali, stvarno ima lijepu poruku, nismo stali što su prokletije, sad znamo. Um, I stvarno je lijepa pjesma i općenito jako je, lijepo su napravljeni refreni i prijelazi, to jest krajevi refrena sa podnavodnicima, sa pratećim vokalima koji vokaliziraju ime pjesme. Um, i zbog toga mi se samo svidjela nije to sad nešto što kad bi ja vidio malo me zapravo posjeća na Crnu Goru od prije dvije godine na Inje nisam oduševljen ali opet ono nije zabacit pjesma ali bože moj u naših top 5 nisam nija sad dao jedinicu dao sam neku poštenu ocjenu i stoga eto nas na našem petom mjestu no čeka nas četvrto na četvrtom mjestu našla nam se goruča grupa, nova grupa, Hurricane, s pjesmama Stala Vista. Poslušajmo. Sada smo baš komentirali, naišli smo na jedan pod navodnicima nastup uživo, gdje je jedino što je uživo pokreti njihovog tijela, ništa drugo se ne događa uživo, dakle to nije matrica, odnosno playback. Zbog toga dok smo i gledali kako nastupaju, ja sam se konkretno zapitao kako će to izgledati na pozornici i što će one točno raditi. Evo sad smo našli još jedan nastup uživo, ovo je zapravo uživo, čini se da pjevaju, um, i vrlo, kompletno cijela pjesma je relativno monotona, s obzirom na to ko ona ima tempo, ali ona, ne, ne vidim baš tu neku preciranu dubinu u tekstu, doduše ne vidim ja i ni u Wildu, u Norveškoj, ali nema veze, um, pjesma ima energiju, ova ovdje mi jednostavno ne, ne pruža mi baš nešto, kroz cijelu pjesmu se vuče isto to, hasta vista baby, i, I one hodaju naprijed-nazad, korak dva i to je to. Ja tu, evo, ne vidim baš ništa previše, ja nisam dao neku baju ocjenu jer jako su puno bile na hajpane i sad, eto, dobili smo to. Ima jako puno biova na YouTube da se razumijemo, ali meni to nije to. Šta ti kažeš? Mm, pa definitivno, sad kad smo slušali dok smo došli do tog nastupa uživo gdje one pjevaju, koliko se čuje, je to ovaj koliko se čuje, meni imaju lijep glas. Ja stvarno nemam go ništa reći. Stvarno lijepo zvuče uh, i to jako dobro zvuči, ali baš to neka koreografija, da je to neki scenski nastup ne vidim ga, nisu ga pokazale do sada, ali ne vidim ni u kojem bi smjeru to moglo ići jednostavno. Možda nas razuvjere dok vidimo te live nastupe i kako će to sve izgledati ali ja u ovom trenutku stvarno ne vidim isto potencijal dobra je to pjesma možda za neku drugu priliku za sam Eurosong ne vidim ni tu pjesmu ali da imaju glas one evo svaka čast ja mislim da imaju tako da to je jedino što mogu reći a i s razlogom ljudi valjda nekim slušaju i zato su one najgledanije od svih ove 24 pjesme 24 pjesme koje smo slušale tu tako da eto na ljepom četvrtom mjestu su se našla i to je to. A na trećom mjestu... Nalazi se Melica Mišić s pjesmom Kiša. Ko, ko je sada kriv? Što ne odlazi ovaj oblak si? Kiša pri. Tradicionalno mislim. Ja, ja sam ti žena koja voli tradicionalno Leone, zato se meni ova pjesma sviđa. Ja sam veliki fan ove pjesme, sporije je ritma, neka je odlična, je, ima predivan glas i predivna je pjesma. Sad ovo imamo drugu perspektivu s kojom komentiramo ove pjesme jer ih razumijemo u potpunosti. Uh, tako da opet se mora i razmišljati ako će ići u tom formatu a vjerojatno hoće na Eurosong. Uh, na srpskom, ovaj Mora se razmišljati i, i o tome, ali ne samo što mi je tekst predivan. Meni je ono predivno to izvela tako da stvarno, kroz povijest se dokazalo da ne mora biti ljepa pjesma i da se ne moraju svi razumijeti da bi ona pobijeljila, tako da meni ova divna pjesma ja ja... Ja sam veliki fan one. Ja sam dao istu ocijenu koji ti, da se razumijemo, stvarno je pjesma dobra um, i to isto tako što si rekla. Ma, u biti sve slažem se sa svima što si rekla, nemam ja su sad previše toga za dodat. Um, prošle godine nas je uh, Saška oduševila u vlastitoj izvedivi pjesme. Ove godine je sa, napisala je pjesmu za Milicu Mišić i Kiša stvarno je ljepa pjesma, ima lijepu poruku. I ne bi se sad tu previše upušti u detalje, jezda je treće mjesto, ali neovisno o tome, pjesma je stvarno stvarno dobra. Kvalitetna, ja bih to tako rekao. Nije samo dobra. Dobra pjesma je nešto što možeš zaplesati ili pjesma u koju, ne znam, nija šta, ti nije bed ono oprat suže dok ti svira u pozadini. A, a ovo, je stvarno, ovo je stvarno kvalitetna pjesma koju kada će ona to izvesti u ćeš ti sjest i gledati u nju kao što si gledala pola sata u magnu sa bokna. A, dok si smišlila šta bi rekla o njemu. Ili, ili bolje reći za Kristin Kusoj koja stvarno sa nastupom te. Za divi. No dobro, uh, idemo na drugo mjesto na kojem se nalazi... Andrija Jo, Oči meduza. Na kad vidiš oči meduze. smo oči meduze, uh, imamo jako puno primjedbi na ovu pjesmu, iako ona u ovoj verziji koju smo mi poslušali uh, zvuči fantastično. To ćemo pripisati dosta jakoj produkciji koja se očigledno čuje ovdje. Međutim, uz to... Uh, ajde, Ana ti reci što ti misliš nego što ja počnem bacati hate na ovom sve skupu. Pa <laughs> Kažem pozitivno. Pa <laughs> Aj krenuti bacati hate, ja ću reći dvije, tri Velo je mlad, ja sam se sad stvarno iznenatila koliko je mlad, nekako nisam dobila taj dojam preko sad slike koju smo gledali koja je uvodna e, za sve izvađače na e, Beoviziji tako da nisam dojama, dojam, je stvarno mlad, što ništa ne znači naravno ovaj e, to je pozitivno samo da neko tako mlad ima tako dobro pjesmu. Mislim, lijepa je pjesma. Ja ne mogu stvarno ništa reći. Jako mi je lijepa pjesma. Ovaj, uh, ali definitivno kada gledali smo broj pregleda na youtube i njegova pjesma u velike vodi. To jest možda čak i sad ne gledali smo da mm. grupa Hurricane... Vodi oni dalje. Oni, vodi oni dalje. dalje. Da. U biti tu su negdje njih dvije, ali ono uh, sigurno ima veliku fan bazu, tako da... I pjesma je stvarno dobra. Stvarno dobra, tako da je to. <laughs> Leone, molim, ja sam čekam da čujem tvoje kritike na pjesmu. Da ih nabrojiš. Ovako, prije svega prvi put kad sam slušao, uh, zvuči mi kao da je mjestimično autotunan. Što ha, me što mene začuđuje s obzirom na to da smo sad pogledali neke od njegovih nastupa uživo i nije baš oduševio uh, ova pjesma ima dosta dobar, to je dosta jak beat koji se ne može baš izvjeć stojeći na mjestu dakle neka koreografija će biti tu u igri a da li će on moći to i pjevat, to ne znam i would say no, ali pjesma kao pjesma, ovako kako ju, kako ju mi slušamo, kao i većina pjesama, neću sad, neću sad u to vlazit, dobra je za poslušati ovako, u ovom obliku, studijska verzija, tri minute, pusti, oderi, ožeži. Ali, uživo, ako će to zvučati dobro, može komotno išći na Eurosong, ali ja mislim da neće. Eto. Dobro. Čućemo, vidjet ćemo, poslušat ćemo. Čekamo i taj nastup uživo, ali zašto ne dati priliku neka? On je nama na drugom mjestu, s pravom se vjerojatno tu i našao i dajemo mu priliku. Sad. Jednostavno da taj nastup uživo i kako će to uživo ozvučati će biti presudno, ali evo ja navijam za njega. Jedva čekam da zapravo vidim i čujem i poslušam kako će to izgledati. Morat ćeš se strpiti još 2 tri tijedna do tada. Um, al, do tada, eto, uh, čak čini mi se da je on u prvom polufinalu, dakle dan prije Dore. Čemo yeah. čut tu pjesmu. Um, al, među vremena, idemo na naše prvo mjesto, na kojem se nalazi Naiva, sa pjesmom Baš, baš. Mi bili lojske dve, koje nisu ratovale. Jer baš, baš, baš, baš me prika što znam, da dalje umireš za njom. Ti dobro znaš da te radi i znam da sve ćeš raditi po mom. Dragi bor će vidjeti, tu preživjeti. Jer baš, baš, baš, baš me prika što znam da dalje umireš za njom. Napokon smo došli do prvog mjesta. Napokon ne zato što je sve gotovo, nego napokon jer došli smo do pjesme koju stalno slušamo i stalno nam je u glavi. I naiva, odnosno Ivana Jajčanin da ju predstavim punim imenom jer ovo je umjetničko ime. Uh, izvela je ovu pjesmu Jo ja ne mogu više ni hvaliti toliko ali ako koja pjesma zaslužuje hvalu to je definitivno ova. Ova je meni najdraža pjesma uh, koju smo čuli ovdje među pjesmama koje će se predstaviti na Beovizi, bez obzira na Baneta i to sve, objektivno gledajući jednostavno, ovo je baš, baš najbolja. <laughs> Dobro. Morala sam, morala sam. Baš, baš najbolja pjesma. Vidim ju, vidim na pozornici sve, ja se nadam da će publika glasovati. Ko, ko glasa na Beoviziji? Publika većinom ili samo publika? A, publika mislim da ju i žiri u pitanju. Eto, ali nadam se da će zabrati ovo jer ja mislim da ova sve pjesma, ova pjesma ima sve u mojoj glavi. <laughs> samo trebajmo još vidjeti kako će se to izvesti. Na pozornici kako će se to pretočiti sve. Ali, uf, ja volim tako kad neko ima snaž, snaž, snažan ženski glas i vokal. Genijalno, još uz ovakvu pjesmu koja uđe u uho, nije ni, po, nije ni toliko polaga, nije ni brza, nešto je između, ali taman je. Odlična, odlična je. Um, opet, slažem se. Baš, baš, baš. Um, ali opet, s druge strane, uh, koliko god nama pjesma odgovarala, meni se jako sviđa iz razloga što... Uh, ima tu taj nekakav cha ča s štih i malo te harmonikice zapravo više ne uče toliko na Srbiju nego nekako kao na Francusku u sredini meni malo, da, da. i zbog toga mi se nekako svidila ta atmosfera koju ona nudi. Međutim, uh, ta pjesma nije pjesma za Eurosong po meni, za Eurosong bi bila pjesma koja je nama na drugom mjestu međutim, bojim se da ona neće tako dobro ispasti, tako da po meni ne znam, ne znam koji je pravi odgovor na ovo pitanje, zato ćemo pričekati Beoviziju da vidimo što će uh, Srbija odlučiti Da, vrlo, mislim vrlo je teško nama to sad nekako objektivno uvijek kad mi čujemo taj tekst na ono na naško, na da. našem. Tako da teško je tu sad biti malo i objektivni što se toga tiče, ali evo i ako ne ništa drugo, divna pjesma je to dobili smo nešto što možemo slušati dok kuhamo ručak, kao što si rekla. <laughs> Naravno, ja, ne i baš za kuhanje da, da, da. ručka, ovo bi baš ono da, da sjednem i da ju ja slušam. Ja bi, mogla, ja bi mogla, mislim. Pa da mogu da slepa, da. Dobro, eto, baš, ide u sve, pa E to baš. I da u sve, ono za sve. <laughs> Prostit, sam I s tim, pa ne, ja sam rekao sve što sam imao dakle pjesma mi odgovara i, i nije da je sad tekst isto ono samo bacanje riječi, tek toko da se popuni glazba, nego imaju riječi nekakvo značenje koje ima smisla, barem ako se mene pita. I produkcija opet s ove strane, za razliku od uh, Andrije i Očiju Meduze, gdje su vokali nisu toliko glasni, njezin se vokal baš ističe nad glazbom. I mislim da je to bitno, jer pjesma nije samo glazba, pjesma je i onaj koji pjeva i umjetnik. Tako da zbog toga bi isto tako... Mislim, na prvo nam mjestu to dovoljno do govori. Da. I to je za sada to. Što se tiče naših prognoza, za sada idemo na, na, na najavu ovoga što nas čeka ovaj vikend i ovih dana. Dakle, upravo nam je prošlo prvo polufinale Esti Laula. U subotu nas čeka drugo polufinale kao i finale norveškog izbora zbog čega smo vam se danas i obratili sa svim pjesmama uh, iz istog razloga smo prošli pjesme u Litvi uh, također armensko finale nas isto tako čeka u subotu ja se ne sjećam koga smo stavili na prvo mjesto, nešto mama nešto, ne znam što je, ali i u ne znači. Tako nešto, tako nešto o tom stilu. Um, imamo drugo polufinale Islanda, odnosno Sengva Kepnina, švedsko treće polufinale, kao što sam najavio na početku, drugo ukrajinsko polufinale, zatim u nedjelju treće poljsko polufinale i Tom Leb će objaviti svoju pjesmu u nedjelju. I mislim da je to to, osim što sam rekao, još u ponedjeljak ćemo saznati ime ne ime, pa ime u biti uh, belgijske pjesme u izvebi Hoverfonica. I to je to. Joj, joj, imam ideju za kraj. Može. Može. Hvala vas. <laughs> Odlično. <laughs> Super smo počeli. Super smo počeli. Ali ja bih se samo zahvalila opet što ste i ovu epizodu bili uz nas. Uh, nadamo se da ćemo kroz svaku iduću donositi još više smijeha i radosti u vaše, u vaše živote. Ali ja bih da se oprostimo sa našim favoriti. našim onak honorable mentions iz Srbije. ko to? Spadba velika. <laughs> <laughs> Može. Uh, I još sam nešto, ja sa što to sam izbacila iz takta. Um, hvala vam i na komentarima. Uh, Uh, logično je da nam se mišljenja ne slažu uvijek, zato jesmo tu da prodiskutiramo i da popričamo. Uh, prošli tjedan smo imali različite eto, tako, komentare na sanremo, stoga vidi se da vidi se, nismo pogodili vidi se da se ne kužimo u san Remo, možda više sreće iduće godine, budemo vidlj. Do tada slušamo veliku svadbu svatbu veliku ne znam više kako se zove, svadba velika. Jel? Svadba velika. Valkubano uh, i bora. Bora, bora, tako da do sljedećeg tjedna. Pozdrav! Poneo sam bombu, poneo sam draga, jer te ludo volim, jer te ludo volim. Došao sam sa kumom, došao i sam bratom, da te zaprosim tu pred tvojim tatom. Ako kažeš ne, ako kažeš ne, ako kažeš ne. Razneću ja sve Ako kažeš da Ako kažeš da Ako kažeš da Svadba velika Poneo sam bombu Da pokažem svima Ne sme niko drugi. Sme da te ima pone osam bombu Najveću na svetu Da raznesem sebe i celu planetu Čik mi reci ne, čik mi reci ne, čik mi reci ne Eksplodiraće ako kažeš da